jeho život. A nejen to, chlubíme se dokonce bohem, skrze našeho pána Ježíše Krista, který za nás s ním smíšil. Když jsme tedy ospravedlnění z víry, máme pokoj. Máme pokoj, to ní v tomto týdnu rozpačitě.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 chce nás ujišťovat nějaký vnitřní klid a spokojenost zatímco venku zůří válka? Milí bratři, milí sestri, domnívám se, že ne. Když Pavel mluví o pokoj, tak nemluví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 Máme pokoj s Bohem. Myslím, milí bratři, milí sestry, apostol Pavel neodhledí od těch reálných konfliktů, i v jeho době byly krvavé války a násilí. Ale mluví tady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 Ne proto, že mě dělá lepšího než druhého, ale proto, aby že přichází ke každému z nás, kdo slyší Ježíšova slova. A proto Pavel často mluví o ospravedlnění před Bohem. Toto slovo sice je trošku, no zní to hodně teologicky a složité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 Být pišný této naděje znamená, že neutlumit své svědomí, neopustit druhý na cestě, ale jít s nimi trpělivě a radostně. Tak to nám říká Pavel. Minulou neděli jsme přetli Evangelium o pokušení Ježíšovi na poušti.